Bevezető 2019. május 8-án Verena Balzen, a németországi Balzen kekszgyártó óriás cég 26 éves örököse előadást tartott az élelmiszer fenntarthatóságról egy digitális marketing konferencián Hamburgban, amelyet élőben közvetítettek. Farmer kertész nadrágot, fekete garbót, fölötte pedig fekete blézert viselt, amelyek éles kontrasztot alkottak hullámos vörös hajával és világos szeplőivel. Magabiztosan markolta meg a mikrofont. Beszélt néhány percig majd eltért a tárgytól, és a szocialista politikushoz fordult, aki előtte arról beszélt, hogy Németország legnagyobb vállalatait, mint a BMW közös tulajdonba kéne venni. Én kapitalista vagyok, jelentette ki Verena. Enyém a balzen egy negyede, és boldog vagyok ettől. Továbbra is az enyém kell, hogy legyen. Pénzt akarok csinálni és vitorlás jaktokat meg hasonlókat venni az osztalékomból. Ez a csak mellékesen tett megjegyzés hatalmas indulatokat váltott ki a közösségi médiában. Hogy merészel kérkedni ez a nő a vagyonával? Kivált, hogy köztudomású a családi vállalat kényszermunkásokkal dolgoztatott a II. világháború idején. Néhány nappal később Verena lesöpörte a kritikákat a Bildnek Németország legnagyobb bulvárlapjának adott nyilatkozatában. Ez még az én időm előtt volt, és pontosan ugyanannyit fizettünk a kényszermunkásoknak, mint a németeknek, és jól bántunk velük. Majd hozzátette. A bálzennek nincs miért bűntudatot éreznie. Kitört a botrány. Verena a legnagyobb morális védséget követte el, amiba elképzelhető Németországban. Köszömlére tette saját történelmi tudatlanságát a náci korszakkal kapcsolatban. Nem volt titok, hogy akár csak a legtöbb német cég, családjának cége is hasznot húzott a náci Németország kényszermunkarendszeréből a II. világháború idején, ahová külföldiek millióit hurcolták el a hazájukból és kényszerítették munkára silánybérért, föltelmes körülmények közt. A Balzen esetében például körülbelül 700 kényszermunkást, többnyire lengyel és ukrán asszonyokat deportáltak a Hannoveri kexgyárba, ahol rosszul fizették és bántalmazták őket. Verena kijelentései szalagcímekben köszöntek vissza világszerte és elementáris hatást váltottak ki. Történészek és politikusok ítélték el a mondatait. Felhívások jelentek meg a bolykott állására. Napokon belül koromfekete Mercedes limuzinok sorakoztak fel Verena lakóháza előtt a berlini Prenzlauerbergben, hogy őt és a vagyonát hazaszállítsák Hannoverbe. Verena a családi cégen keresztül közleményben kért bocsánatot de a Der Spiegel magazin riporterei már kutakodni kezdtek. Kiderítették, hogy Veren nagyapjai és annak testvérei, azok a férfiak, akik a III. Birodalom idején vezették a céget Hitler náci pártjának, Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt, röviden NSDAP, a tagjai voltak és pénzzel támogatták az SSZ-t, a náci Németország teljhatalmú félkatonai szervezetét. Sok ukrán asszonyt Hannoveri üzembe abból a lefoglalt kievikex gyárból vittek át, amelyet a bálzen vett át. És mint németek milliói, a Balzen férfiak is tagadták a háború után az összes vádat, és sértetlenül megúzták a felelősségre vonást. Ahogy a népharag egyre erősödött, a Balzen család a bevált módszerrel próbálta csillapítani az indulatokat. A cégen keresztül bejelentették, hogy felfogadtak egy elismert német történést a cégbirodalom és a család történetének felgongyolítésére, beleértve a náci korszakot is. A kutatás eredményét majd egy tanulmányban évek múlva nyilvánosságra hozzák. A bejelentés hatott, a botrány elült. Én viszont tudtam, hová tart a történet. Évekkel korábban, 2011. november végén kerültem a Bloomberg Newshoz riporterként egy új csapatba, amely a rejtett vagyonokat, milliárdosokat és a Balzennél sokkal nagyobb családi cégeket vizsgálta. A New York irodában kezdtem, alig néhány héttel azután, hogy a helyi rendőrség durván felszámolta az Occupy Wall Street mozgalmat a Zucati Parkban, menhettem pénzügyi negyedének kellős közepén. Az előző évek pénzügyi válságát követően az 1% és a 99% közötti feszültség világszerte tapintható volt. Bár azért vettek fel, hogy olyan amerikai üzleti dinasztiákkal foglalkozzam, mint a Koch és a Walton, amely a Walmartot irányítja, és egy nagyszájú Quincy ingatlan örökös, hamarosan mégis arra kértek, hogy Holland lévén a német nyelvű nemzeteket is vegyen fel a listámra. Kelletlenül fogadtam a plusz feladatot, hazámat Hollandiát brutális megszállás alatt tartották a németek 1940 májusától 1945 májusáig, ami mélysebbet ejtett az előttem járó nemzedékeken és a nemzet tudatunkon is. Akkoriban elfoglalták és kifosztották az országunkat. Amikor pedig Amsterdamban voltam gyerek a 90-es években, tavasszal és nyáron megszállták a közeli tengerpartjainkat. És ami még ennél is rosszabb, a fociban is megvertek, és máig megvernek bennünket. A németekkel szembeni felszínes ellenszemben összefonódott a családom háborús tapasztalataival. 1941-ben az anyai nagyapám megpróbált elmenekülni Hollandiából úgy, hogy áthajózik Angliába a legjobb barátjával. Az volt a tervük, hogy csatlakoznak a brit király légierőhöz, erőhöz, de a hajójuk visszasodródott a partra. A német katonák letartóztatták őket és börtönbe zárták, mint politikai foglyokat. Protestáns nagyapám majdnem két évet töltött német fogságban. Kényszermunkás volt egy bohumi acélgyárban. Ott elkapta a tuberkulózist, és annyira lesaványodott, mire kiszabadult, hogy majdnem meghalt. Apám szülei zsidók voltak, és különváltak a háború alatt. Apai nagyapámnak volt egy csipke és harisnyagyára a holland-német határ közelében. Miután az üzemet kisajátították, Amsterdam belvárosában bujkált. A nagyanyám, aki Svájcban született, 1942-ben megpróbált menekülni az akkor három éves nagynénémmel és egy társával. A gestápó, a náci Németország titkos rendőrsége a francia-svájci határon tartóztatta le őket. Egy gestápó tiszt megsajnálta a nagyanyámat és a kisgyereket, és elengedte őket. Átjutottak a határon Svájcba. A menekülési kísérletben a társa, egy jó nevű festő, nem volt ilyen szerencsés. Vonatra rakták, és a nácik által megszállt Lengyelország egyik koncentrációs táborába szobiborba vitték, ahol meggyilkolták. A nagyszüleim a háborús szenvedéseik ellenére rendkívül szerencsések voltak. A zsidó nagyapám a háború után ismét összeköltözött a feleségével és a kislányával, visszakapta a noha az apja meghalt Bergen-Belsenben a koncentrációs táborban. A zsidó nagyszüleim sosem keseregtek a nácik által meggyilkolt, elveszített szeretteik miatt. És az anyai nagyapám sosem síránkozott a német fogságokán. Mielőtt megfosztották a szabadságától, szerelmes lett a szomszéd lányba. Egy svájci szanatóriumban meggyógyult a tuberkulózisból. Nagyanyám végig ott volt a betegágyánál. A gyógyulása után hamarosan összeházasodtak, a szüleim néhány év múlva születtek. Mindent egybevetve, a nagyszüleim jó életet teremtettek maguknak, a gyerekeiknek és nekem. Anyai nagyapám egyetlen bosszúja az volt, hogy állandóan a németeken viccelődött. Ő volt az én hősöm, a büszke holland patrióta. A nagyszüleim egy 300 fős kis faluban éltek, közel a németek által kedvelt tengerparthoz. Újabb invázió közelít, jegyezte meg nagyapám minden tavasszal. Megígértette velem, hogy mivel a németek komolyan veszik magukat, én sosem fogom komolyan venni őket. Jelentőség teljesen meg is esküdtem erre. A humor a legjobb bosszú, mondogatta. De a munkám révén nagyon is komolyan vettem a németeket, főként az üzleti és pénzügyi szféra hatalmasait. 2012 nyarán egy riport kapcsán egy weboldalba ütköztem. Harald Quant Holding hirdette a fejléc. Majd egy felsorolás következett különböző befektetési cégekről 18 milliárd dollár értékben. Hogyan lehetséges, hogy ez az ismeretlen német családi vállalkozás egy csupasz egyoldalas honlappal ilyen elképesztő összegeket képes befektetni? Ez a megválaszolásra való kérdés vezetett el végül ehhez a történethez. Kiderült, hogy a Kuant üzleti dinasztiának az egyik ága egy bizonyos Magda Göbelsztől származik, a Harmadik Birodalom nem hivatalos földszlédjétől, a náci propagandaminiszter József Göbels feleségétől. Magda fia, Harald volt az egyetlen a hét gyerek közül, aki túlélte a háborút. Harald a Göbels házban nőtt fel, de sosem lépett be a náci pártba. Magda első az iparmágnás Günther Kuantal kötött házasságából született. Haraldnak volt egy idősebb féltestvére, Herbert Quant, aki évekkel a háború után megmentette a csőttől a BMW-t. 2012-re Herbert legfiatalabb örökösei Németország leggazdagabb családjának számítottak. Közel többségi tulajdonnal rendelkeztek a BMW-ben, míg Harald örökösei egy kisebb holdingot irányítottak egy Frankfurt mellett tiligetes gyógyfürdővárosban. 2007-ben a Kvant család Bálzenékhez hasonlóan megbízott egy német történelem történelemprofesszort, hogy vizsgálja meg a família náci múltját. Mindez azt követően történt, hogy egy kritikus szellemű televíziós dokumentumfilmben szó esett a család harmadik birodalom alatti szerepének egyes részleteiről. Különös tekintettel a tömeges fegyvergyártásra, a kényszermunkások és rabszolgamunkások alkalmazására, valamint a családi vállalkozásokat vezető Günther és Herbert Quant által lefoglalt zsidó tulajdonú cégekre. Miközben ezen dolgoztam, meglepett a történelmi átláthatóság hiánya a Kuant dinasztia leggazdagabb BMW tulajdonos ága esetében, ami még azt követően is úgy maradt, hogy a családi megbízásból született 2011-ben publikált tanulmány, amelynek fő célja a nyíltság volt, rengeteg olyan szörnyű bűnt feltárt, amelyet a felmenőik követtek el a náci korszakban. Hamarosan rájöttem, hogy távolról sem a kvant volt az egyetlen német üzleti dinasztia, amely virágzott a harmadik birodalom idején, és utána is hatalmas vagyonok felett rendelkezett, miközben vonakodott vagy egyenesen nem volt hajlandó szembenézni a saját sötét múltjával. Egyetlen ilyen történet sem került nyilvánosságra Németországon kívül, miközben ezek a családok még mindig dollár és euromilliárdok fölött döntenek. Néhányan közülük ma már nem tulajdonosai a cégeknek, csak az örökölt vagyont kezelik. Sokan azonban közülük még mindig birtokolják azokat a jól ismert márkákat, amelyeknek a termékei beterítik a földgolyót. Autóknak, amelyeket vezetünk, kávéknak és söröknek, amelyeket megiszunk, házaknak, amelyeket kibérlünk, földeknek, ahol élünk, hoteleknek, ahol szállást foglalunk nyaraláskor vagy egy üzleti út során. Első cikkeim főleg ezeknek a családoknak a pénzügyeire összpontosítottak, hiszen mégiscsak a Bloombergnél dolgoztam. De a piszkos történelmük legizgalmasabb kérdéseit megválaszolatlanul hagyták. Hogyan szereztek a felmenők még nagyobb hatalmat Hitler uralma alatt? Hogyan lehetséges, hogy a náci Németország bukását követően majdnem mindegyikük büntetlenül megúszta? És miért van az, hogy sok évtized után olyan csekély a felelősség érzett néhány örökösben? akiknek a jótékonysági alapítványai, médiadíjai és céges főhadiszállásai még mindig a náci kollaboráns ősök nevét viselik. A válasz, vagy legalábbis annak egy része itt van a könyvben. Németország néhány leggazdagabb üzleti dinasztiájának eredett története. Azon családoké, amelyek továbbra is döntő hatást gyakorolnak a világgazdaságra. Konkrétabban ezeknek a családoknak a felmenői hihetetlen pénzekre és hatalomra tettek szert azáltal, hogy kiszolgálták a harmadik Birodalom kegyetlenkedéseit. Ezek a férfiak a császári Németország idejében vagy annak környékén születtek, és az első világháborút követő változékony időszakban kerültek be az üzleti elitbe. A náci korszak kezdetére... 1933-ra stabil volt a pozíciójuk gyáriparosként, bankárként, élelmiszergyártóként, autótervezőként, vagy épp hogy csak elkezdték a pályájukat apáik birodalmának kijelölt törököseiként. Kollaboráltak Hitler rendszerével a II. világháború előtti és alatti években. Gyarapították vagyonukat és vállalkozásaikat a fegyvergyártás révén, kényszer és rabszolgamunkával, a zsidó és nem zsidó tulajdonó cégek megszerzésével Németországban és a nácik által megszállt területeken. Néhány nagy tőkés, hithű náci volt, aki vakon hitte Hitler ideológiáját, de a legtöbb pusztán számító és gátlástalan megalkovó, aki bármi áron növelni akarta a cégbirodalmát. Mindannyian tagjai lettek a náci pártnak és vagy az SS-nek a harmadik birodalomban. Ilyen sötét a története a BMW Kuantágának, a Flikkeknek, a Daimler-Benz korábbi tulajdonosainak, a von Fink bankárcsaládnak, amely társalapítója volt az Allianznak és a münchener a Porsche Piech klánnak, amely a Volkswagen és a Porsche gazdája, és az öt kereknek, akik nemzetközi élelmiszeripar, sörbirodalom és luxushotellánc tulajdonosai. Az ő felmenőik mind náci milliárdosok. De ez a könyv nem csak a németi partitányairól szól. A háborút követően a győztes szövetségesek dolga lett volna dönteni a náci nyerészkedők sorsáról. De politikai opportunizmusból, valamint a derengő kommunista fenyegetéstől tartva, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság a legtöbb mágnást szép csöndben visszaszolgáltatta Németországnak. Németország pedig a bűnösöket futni hagyta, legfeljebb rácsapott egy kicsit a kezükre. Az elkövetkező évtizedekben a ketté osztott Németország nyugati felelet a világ egyik legjobban prosperáló gazdasága, ahol ugyanezek a náci üzletemberek keresték a dollármilliárdokat és váltak a világ leggazdagabb embereivé. Mindeközben hallgattak vagy egyenesen hazudtak a népírtásban játszott szerepükről. Ma az ősök leszármazottai közül csak nagyon kevesen számoltak le kielégítően a sötét családi múltal. Legtöbben még mindig nem hajlandók erre, és a jog sem lép fel kényszerítő erővel. Verena Balzen megjegyzéseinek sem lett maradandó következménye. Sőt, az apja hamarosan előléptette. 2020 márciusában a Balzenkex gyár bejelentette, hogy három testvére helyett Verena lesz a cég fő részvényese. Ő képviseli a családi vállalkozás következő nemzedékét. Az a Németország, amely a II. világháborús vereségből talpra állt, toleráns társadalomként ismert. Polgárait arra tanította, hogy emlékezzenek a múltbéli hibáikra és tanúsítsanak bűnbánatot. Míg számos mai nagyhatalom, diktátorok, populisták és demagógok zsákmánya lett, Németország a nyugat erkölcsi iránytűje maradt. Ez pedig jó részt abban gyökerezik, hogy Németország folyamatosan és nyilvánosan elszámolt a náci múltjával és a tömegmészárlásokkal, amelyek Hitler uralma alatt történtek. Az utóbbi 50 évben a politikai vezetés nem habozott vállalni a morális felelősséget és beismerni a múlt bűneit. Újabban azonban Németország is átalakul. Ahogy meghalnak a náci korszak utolsó tanúj és halványul a harmadik birodalom emléke, az egyre erősebb reakciós jobboldal pusztítja a háború utáni Németország progresszív eszméit. Ma, amikor a dezinformáció mindenható, amikor a szélsőjobb világszerte feljövőben van, a történelmi transzparencia mindennél fontosabb. Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban történelmi el- és leszámolás folyik. Konfederációs hadvezérek, rabszolgatartók és Kolumbusz Kristóf szobrait döntik le, átnevezik a rasszista elnökök nevét viselő egyetemeket. Mindez azonban valahogy nem érinti Németország legendási barvágnásait. Az ő sötét örökségük rejtve maradt. Ez a könyv a maga csekély lehetőségeihez mérten igyekszik ezt a hibát korrigálni.